ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih në nëntabja hum bi Hsani dhe Jumiddin Allah në madhurë farëndrojmë dhe dhe të përgjendim dhe farële këkojmë nëse nëi përvardojmë dhe sëtë me pjesënë betur që katë të bëjmë një përbëtëje dhe më të rëndësishmë dhe dëndimtare dhe dëndimtare në jetë në përgëmberit aleyhi sallatë vësramë i me duke folërse të të të të të të të të të të të të t vë keni përmendur përgatitjen e deridikon deridikon të jashtëzakonshme të fisit Hawazin në bashkëpunim me fisin Thaqif dufisë të mëdha që kanë bërë jashtë ndrstrimit të pejgamberit aleyhiselatu sallam. Dhe krosi kanë bërë të rebeluar dhe jashtë ndrstrimit kanë kërcënuar dash sigurimin e pejgamberit aleyhiselatu sallam dhe janë nisë në dhëtim të mekes me sëllimu përgambërin Haqqam dhe në dhe ishte duke që duhuë në meke pas qëdërimit të sajë. I është përgjit përgambërin sësëllëm gjithashtu me një ushtri dhe është në dhe dhe nisë në dhe të të të tjure. Dhe kem përmandur në dhësë në gjare që kanë ndodhë gjatë rukës dhe përgambërin sësëllëm kësëllëm që e rada ishte Ushrija që kështë e pegamerson në ditën e srimet të mekes, ishte në nëmëri kisht, kështë, ushrija më e madhe që kështë organizuë pegamerson që nga këvinim i shpadës. Asë njërës në kështë e pasë në 10.000 vete, që ishin dëmën në srimet të mekes. Tërë ishin 12.000 vete. Në në kjo të akë është, te kalemi ati, zë komit me thonë rekordë që ishë arritë në srimet të mekes. Dhe kjo pak filloj dhe me thonë me shkaktu një lojë sigurije të disa pëjshurëve të pëjga mërësëm dhe që një të ta që ishën pak më tëri, më entuziast edhe fillon me thonë që rralesht së në bëm përshtypje qëfar kanë ata, në e sëd jemi aqë shumë nëmëri kërtë së so që këna me fitu dhe filloj që kjo qështja e aspektit nëmërik që bëm përshtypje dhe pikërështë kështë adhaj që pasaj buni u kushtaj. Të qëftë e këpërme se përgama tunë kër është afru të gëvendi i ljuginës e huninit është logoru atë natët të ju ka vlajtë natën dhe mëngjas në, në masë së bat beq tashmë janë njësë në drejtim të armiku të thëmë. Armiku ka bërë një strategji që s'ka qimë e zakënshme shpeshhere të bë, të ka që në rralë ose gatje pas zakonët në beteja. Në nuk është bë rritja safave e pasaj që të ketë edhe dy luftime, pasaj të përplasë në safat, si shte kështu. Nuhunen, nuk hënejnë nuk i shte kështu. E si shte nuk hënejnë? Nuk hënejnë, ata ishin fshehur në përzgavra, në përqohëshën dëshme që, kër asabët të afrohen të kënë nëmëri që përshjet të dalin në befasi d dhe pak ajo siguria që këshen të të nga ashabët, se jena shumë më mirë kështë dhe mungesaj informatëve të duhëra, se si është organizua armiku, bërë që beteja të njësët, mirë po të zigen sahabët bëfasi. në befasi. Nëmonë, ata unësën në drejtim të armikut, pa një nuk mërë atje, mirë po duke unësë, nuk vrejten, dhe fillu me dalë, do në pejnë në tukë, pej anëve të dëshme me dalë, do më ngushtar tani kur dhe filluan me i godit me dhe dhe dhe me hedh mbi ta breshëri shtizash. Saqë kjo shkaktoi një lloj panike dhe kaos i në mes ne ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky kjo, kjo panik, të vërtetë nuk nuk do të thotë domosht që ka qenë ndoshta shumë e madhe. Por në ato situata, në to në në to rrethona mjofton që një grup Apo me usbrapës të një që kanë mëtë, e ku shkaj dhe Kao shushti gaqen që, me ushka këtu një, një thyrje Dhe kështu ndodhe A dhatë, filluam në trekë një grupë E tjeti ta shmëndon tëse trekëja, realisht Përbëhet taktike, a tjeti dikushtu ikë Shëmica e ashabëve përgambërës nëmë, nga dëmët mi vetë Nuk më bëte në përve se në në vetë Që këhane gjithë kë numër, shkonë A të këpëtem u darguan Mes profetit e qamberes sallallahu alajhi wasallam ekste hi por na në devëniti po po ekste hi për në një tetër kafsh bagti do në një tetër kafshë ekste për kalërim në atë situatë dhe unë ish pejgamberi i vetmuar vet në vetëm ta mikut nga guximet e mia që ekste unë thon të un jam i dërguar i Allahut do nuk ka dyshim Unë jam i zjedhur uh, Allahu Allahu i Allahut Në të kërtim se Allahu Ka me mbrojët, Allah ka me më fërësu ndërsa kusherinit i afert Sufjan ibn Mkharith ibn Jabul Muttalib Diologjës të ti që e ka përnu islamin dhonë disa dit para cëlimit mekes Kë njerë e ka përnu islamin disa dit para cëlimit mekes Mirë pojështë nga ta nën që najten afert për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë për frejtë e sajtën të ja Rasul Allah ku jenis ja rrët ku përshkojnë, të këptim që sa nuk ku jenis shudat nërsa pegamberi s.a.sallem atër në të momente e thiri Abbasin këndi Allah në nga se edha Abbasin ishte në pranti e bubekri ishte pranti sa so abet e përzidur të këshut përmanë në për të smetime nuk ishte më tipa se nën në vetë rrëth pegamberit a.s.a.s. atërë e thiri Abbasin rrëndi Allah t.a.sall don agjneti eto tashmo este aktive me pegambes osaran edhe haptas pas çlirimit te mekas dhe e shtenjora abasi me z thore me me me, me z tvad don don do, kur kur kur shton zerin u shton te fushat u shton u shton luginat ja ka don zonin ne ne ne ne z dboresh kur do ti se se buri dhe i tha Pekamberi S.A.S. O Abbas thirri ashabët e bej aturridhuan besatimi që ka njëtë e kemi përëm bej aturridhuan ku ka qenë do në kur pënguan me kasit me hi Pekamberi S.A.S. dhe e dërgoj Pekamberi S.A.S. me negociu Othmanin hu, dhe u praplami se e ka nëra Othmanin kësu praplami ishte, ishte ishte spekulem me gjithët u praplami dhe përkëmërësën ma të grupë kanë qenë një 400 si kujtohet, një 400 vetë nësë që kujtuat u vendosë në një pëmë dhe ja dhanë besën përkëmërësën nuk kamë u këthin meke për enzirë haku në otmanit dhe këta kanë qenë të gjithë a ta që Allah ka thonë sa Allahu ka qenë i knaqër më ata që të besatuan ty të këpëmë e rridhvanit ta të këpëmë a që Allah i së të knaqër më ta dhe këta i thiri pë Ja, ashabë beja të rridvan, o ju, të beja të rridvanit, o ju. Dhe i fëdojnë u për habë zënë ti, subhanë, nështu në shradha, Allah, Gjallora, i kalonë në këtë rastë dhe matepër, do më dhonë, fushikë të zëri, dhe arritë të zëri, natë, të lovi natë, arritë të zëri të të kë ashabë të pegamersan. Dhe pasaj, tha pegamersan, thërë jenë sarë të Abbas, thuj kahjenjë jenë sarë, dhe fillaj Abbas me thirë, ja, ma, është në lënsar, o, ënsar, dhe u shtonë të njëgjina nga zërja Abbasit, që mi këti, kër dhe gjunës, hapë këzë, sëmhala, ishte zëj këndeljes, I, u këndelën, dhe kuptuan se e ke milion përgjëmës në mrapa, a i qenë ka tje, një paske mikë, paska ndonja, sikurse me qenë, sëmhala, në gjumë, me qenë një loj, në klapija, dhe kë për këtë gjarje, si janë këthyj me shpejcij ashtë madhe, do më thonë, të këndelur, dhe, dhe, dhe, dhe me vrapë, si kurse, vrapën, do më thonë, baktia me embrojt klyshën e sajë, me embrojt vukën e sajë. Do më thonë, si kurse, një, një, pra në lopë, ose nga baktit, nëse në dëgjan, do më thonë, do më thonë, do më thonë, do më thonë të zërin e thëmijët vëtë, e, e, e, e dëvukën kudo çetosh vrapon ka drejtimin e zorit, gatë se din se është një klithia që kërkon brodjë. Sot çka ka argumentimet e 1800 kur filluan këto sahabët, fureshën futbolmukti, grupe grupe 100, 200, 1000 pasatjet me radhë që të shkoin ka pejgamberi alayhi salatu vesselam, di sahabë devaja nuk uhasën shpejt. Do të delën atë ngademin u, do me me me me me vë problem, nuk lvizën ose në vizit nga dalë dhe përmenën se kërcenin nga dhevet në kamë me vërapo no, nuk nuk nuk kërpreste më ukryte kënë fushbeteja kjo e pat e pat mësimileve se kërëse kërën me e cikë kjo ndodhë po dhe kërëk është urësit pësë ndodhën dhe kërë u këthynë sahabët rrëthpegamerit Alehi Satozam a i thënë të e në nebijun lën kedhib e në ibn Abdul Muttalib unë jam i derguar dhe s E tëra është e të vërtetë, unë jëmë një pi abdhe në talibit, unë jëmë një pi ati që e karuj qabën, unë jëmë loj i korejshve, unë jëmë, a të kuptim dhe onë që jo lërgë asoj me, me, me kërani me preardje, mirë po, mirë po një thirje që në të gjurën të arabë, a këni menu, unë jëmë birë i këti unë i siko, por nuk u thirë minë e në familje, njëre u thirë në qëka, në pegamber lëk, unë jëmë pegamber i latë, dhe asab te begamursua me vëshur në drejtim të armikut dhe pejgamberi s.a.s.e e mori një grusdhë e uahudi fytyrave subhanallahu lekëse mrekulli saqë to mund to ndërmetuesit nuk mat dikush pytyne që nuk e rroku dish nga ty me këtë dhë që uahudi pejgamberi s.a.s.e tyne dhe të të tjene, i shëmtoi fytyrë atë shkaktoi panik tek ata e ndërsa pejgamberi thonte Allahu akbar shahati alwujuh Allahu akbar shahati alwujuh don no, të apërgjavesh Allahu akbar u shëmtuan fytyrat e u nxin fytyrat e u dridhen radhat al an hamiel watis thon të apërgjavesh e tash ku ndez betejën e tash ku ndez lufta don i nxit të motivon tas hap të tij dhe u kryo një panike papar të armiko të në nëzër u shpërtaluan, fillun me ikë dikush në drejtim, e dikush në këtë drejtim haruan që i këshim gratë me vete haruan që i këshim pasurim me vete haruan që i këshim flitë me vete si pas, i këtoj të kimin në një ka pas pasurinë i haruan gjitha, e kënë drejtime në nërëshme disa u nërguan në honë ka një një një një, një vendbenim i afër të të disa drejtim dhe ashabet, grupe, gru domthon importonin dhe eksportollonin një grup e grupeve edhe elitatorëve këtyre kukat të tyre filluan me ikën në drejtim të taifet. Në drejtim të taifet, një qytet i quajtur donë është afër Mekës. Donë afër 10 km, mirë po, krahas me Medinën, nuk e kanë është afër dhe çdo ami nga taife. Eh, ku fillonin nga taife, atë ishin disa kështilla që domthon nuk ishte lehtë, nuk ishte lehtë më sku atje. Atërë të pejka zëmë, mos i ndisht një katë taifi, prit një pak. Mos i ndisht një katë taifi, i ndali shuk në ti, i lakë të me shku në, në, në taif dhe kër ujqesu situata, u grumbullua, dhe më të ngozër një, një pasuri hatashme, hatashme, ma dhe, papar, diret herë, nësata këtë që kanë pasë, më në thuhet, sëtu e se atë ditë, dhe më honë, kanë zëmë pasuri lufte, dhe më honë, aferë 25.000 kërër dhe, pa në një dheve së gënë, 25.000, mbi 14.000 kërër dele, e mësasim për tjera të adhën të zëllët, në ilarë miko dhe iko, pak të këthikukën farë, jo veç ka pasurija, pas ka fëmijo, nga panika dhe të mirë që i kaploj, ikën, gjitha i lë, dhe gjitha ato në betën në, në tash shtyzynta të, të pejgamberit alayhis sallatu alajhi rasoi ushtria që ra kishte dalë në në në atë fushë betej. Vetë, do të thonë, uh, kur e ka Kahtaife, pejgamberi thotë nuk e lej e i leje të shkojnë atë atë pjesë, mirë po kur çesë situata dhe kur i rregulluan safat dhe kur do të thonë u siguruan për plaçën e luftës, pejgamberi më vendosi një pjesë habër kujdesar për ta e pastaj e rio organizi u shtrim dhe unisë në në të dretim të taifit që e ratë pjesë të mbetur do në të shpataluar, mirë po të mbetur sa ta kamës i me u rio organizu dhe prapë me riziku pegamberin sotërëm unisë pegamberin të të të taifit e atje në të taif pastaj ishë në zhvrimi end tjera interesanta që fa ndodhe dhe si u hapën kërshtilat dhe që fa bën asap të pegamberin dhe, dhe në, në të të të të të të të të të të të të Fiseve, rebele, që lëfi seve rëbele kundërstare që rrezikonin gjithashtu sigurinë e njerëzve e dhëshën e pejgamberit Ali ibn Abi Talib se sa. Dhe me këtë fitore, me këtë triumf, aspektet, thonë, të gjitha aspektet, domthonë, përfundoi betejën unit. Tëndozo këtu vetë tiu vetëm shpalosur se këtë rrëfimi është domthonë vetë tiu përmban vetën e saj dobit mjaftueshme pa i veçuar kështu. Mirpo Dua disa me i përmblidhë në fondëmë Allah Gjallera thotë Wa jau me hunenin Idha gjabet kum këthëratu kum fellem tuk një anë kum shria Edhe ditin e hunenit Kur juve Kur juve ju kaple një vet pëlqim Par aspekt nëmërek Mirë për së kërju pun të ka Allah Gjallera Së kërju pun të ka Allah Gjallera Thumë me vë lejtën mudbinim Dhe ikët nga fushbëteja duke e kryshpinën pejgamberi taleni së ratu usanë. Pëse ndodhikja? Këja ishte një edukim i Allahu Gjelleoala dhe në ashabëve të pejgamberi taleni së ratu usanë. Në Allahu të varë klartë në dozër, vazhdimesh të regnojnë të kuidesin për shokë të pejgamberi taleni. Edhe kur kë kuides nga njëra, do në kallën të përmën dhe një sprogëve, si kështë në këtë rastë edhe ndoshta kë kujdes kalant nga njëre përme ndonje gavime që bënjë a shabë të peganës mirë po, epilogu për fundim tonishte të, të me thonë pasrimi sëhabëve qitja në pah e kvalitetit e kësoj gjenërate së pa përsej të tekej a mendë nuk është për shambu të në vlozat një bon gabim në hapa po, bon gabim fjallë mirë po, mirë po. Epilogu përfundimtar i asaj ngjarës i lavdruar. Shikoe thellëmin, shikoe si përfundëroste. Pastaj mua më filloi një debat mjekanik pa kso do i asajruar. Pa kso ashtu fillon fillimi, pastaj shkon të qetësu. Pastaj shkon duke më kuptu. Njerëzit thon, "Si kja, filloj pak më që shume që shumë kry." Ja, përfundoj mirën e marr vesh. Eh, si kjo po nderson dheva. Po, ai, epilogu përfundor me rëndësi. Kjo që kjo i ndodhi ashab nuk ka shtyllë për ta. Ups ups vetëm nuk është as as as as as as gjëmon e mirë për ta. Nga së fillimit është, është normale që kur zgjidhni befasin të, të gjithë faj numri i madh njerëz me sulm. Dhe bashëri shtizesh me të gjithë miqok, është normale që njerëzit dikush kanë diafe majte me kërku strehim me këto rreth. Askush nuk ka drejtëm të vdekjes bashashtu pashti, pasni organizim pasni pasni rezultat pozitiv veçme vdek. Nuk është deka qëllim i Islamit. Savet kanë dalë me mbrojt një kaos, kanë me me me me largonin armët. Ju s'kanë ata me vdekje. Mi fënë se kukoj me vdekje, po. Nëqosh qëllimi final kryesor vdekja. Prandaj normal është, edhe ata kanë që sapo kanë rroma të kusë, që ka që janë njerëz. Edhe kjo nuk kanë do të diku, atë ku të motut. Osht po falas për të gjithë normal. Ka pas spitje që më kon ndryshe, po. On ka pas rroza kur kando deshimete aty dhall. Mjesho kam marrë një thirrje pegamson veç. Kam marrë një një rikuitim pegamson që ata në u riorganizuo aq fuçi shum. Aq bukur dhe më godit aq freskum. Sa oralesht ajo që ndodhi mbi ti e pa e pa vlerë e pa për menderson. Në pa Allah u doshë butërmiesa, domthon ato që më thonë betër kur keni kon pak çka bësh ti. Kur këtë betër pak çka bësh ti? se Allah i një këtëj, e këni shtërësur të eka Allah Gjellevarë, e pëse në hunen të është të qërështonë, me që, ka dhu që s'ka lidhe paka shumë, vëmën nësru illa min e indi Allah, fitorja, tri mufi, përkraja, gjithë mund është nga Allah Gjellevarë, se bepe në betin pasaj e durës 23, mirë po, njërën ka njërën e përshambull, së më pak se bepe kanë, më shumë nga Allah në lidhen, më aty për se bepe, shk andaj se ka përshëmbur me krye di punë. Edhe s'ka kurkëm djafshum. Thuajt fjalën atë. E bën dua, ja, pse kam kërkan, çish më gjin, Allah qendi koordin anim. E lut Allah xhallah, pse? Se kanë bëjë i zhveshur nga sevet. Mirpo. Nëse njëri për shembull e ka, po. ka kryetorin në kod vetin, drejtorin në kod vetin, ato vetin, sa so më tepër kod vet, ai shkon në dyshir, shoft lir. As dua as banava. Si duket në të mas dua, pse kam një shtëmi. Sebepe të filojnë që, me jazbe, lidhe me Allon Gjellio. Këtë nga vi për të për të për? Lëtë Allah në të varë e këtë alë. Pate sebepe, spate sebepe. Këtu e ketë ansora. Lidhe me Allon betet vazhdimisht e pashkutur. Këthimit e ka Allon betet gjithë mundën dëmëzoshem. Vërfnia për dhëtim betet gjithë mundën e pashmangshme. Për të për të për po, të për të për të për të për të për të për të Vazh me më me anë Allah të Allahut xhallahu. Ju e lut njeriu Allah xhallahu, përshëm, kur më të rish në komira fën. Ja, Rabb. Për botë këtu që njerëzit, është lutje veçantë, është kërkim veçantë. E kur ka sigurtësi se lutja Allah xhallahu Rabb. Po, as vâng këtu. Ky është një mentaliteti i njerëzit që nuk besojnë te Allah xhallahu Rabb. Po. Nga sa çfarë bën i moshekt? Moshekt çfarë? Kur i shëndeti dalëgët përplasëshën, një ja, Arab, Allah i ndetit, nuk i atheshën asë latën, asë ozan, e, as as as... e dheshën që këtu ndetit së krymë punë latëja ozajja, një ja. e atë. Aty i krymë punë e që ja, një Arab, një ja, Allah. A ndaj në ndetit, kur përplasëshën dalëgët, vdekën e shishën mësy, të është ja, një Arab, ti e një ja, atë. E kur Allah i dhejnë në gjahum një lë berri, i këthan të Allah, adetit vjetë ato. Haranjë nga Langellahara. Kyrk mentalitet. I njerës i që besuë Nga Langellahara. Ndhej, në mejnë, me dëllimet në mëja që bëdë besimtari. Mirë po, ka di të kundin së në njëshmëri. Patër Sebepe, së patër Sebepe. Qëfarë dhe se se se që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Kaj që ka këndëmari? Mirë për, lidhe me allan gjellëvera nuk duhet mu përcaktu fuqia e lidhjes me sasines e bpvë Këta me sa rani? Nuk duhet mu përcaktu fuqia e lidhjes me qëka? Me sasines e bpvë E kam më ne filonin E kam më ne këta No, ja, ja Atoja kia së kia që allotë Qëta? Felen tuk njanë kumshenja Së që buni punë kurgjë Kumë të numëri? Kumë të numëri? Kumetë të kënëria, kumetën që e ta utëja të, së me të kërësë në minuta, kejtë shka e, kush më beti veç që e qëshët me Allah Gjellewala fëqishmë ati që si bëndë të përskhtypje nuk mërë Muhammed i sasarad a në dhe shërëmët qërështë rubi i Zotë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të I po atyre alloha a fali. Ma ndi ata rrhajesh me këthimin në beteji, me rrikë këthim, u pasruan, aty për aty u pasruan. Ase të shmuan. Kështë të qenjë një lejtë gabime, lëshem që asa ta vetë nuk edhe në që farë ndodhën e më. Me i po këthirë. U kryën prapë dhe gëdete edhe ma fërëshem se herën e parë. A shabë të shënë të rrimë, nukë zemë shëmë. Po e aqë edhe të rrimë në habitët, në e kaplan njëre e zezë më i kokën e tijetë, ndodhë banë të primë e fjallë, së një kopëtanë, nëpse me banë këtë këtë një një evë. Ndodhë uh, ke po. Mirë, epilogë po të nëmaj, i kanë shumë, i kanë shumë, kërë u këtë në saabë. Gjerëta që të të me pranë, të me lëzër të bete e huninit, është, uh, njerëzët që nuk kanë, nuk kanë, parime të rënjuhësora. Nuk kanë parime, nuk kanë përçka më kohë. Në më thonë, gjithë do sërbë i dënjës të kjo, gjithë do lidhe në dënjë, të fillan një një një një një këtoj më këpudha. Aje ka ditë, Malik i bërnja ufë. Kërshka qënë Malik i bërnja ufë? Komandante i suprami, armikët. Fishet Hawaizin e fakip e kanë zgjidhur, kundjal i ri, i gëzuem shumë. Luftor i rrap, atë e kanë caktuar me kon, komandan. Ai ka ditë që komunsim me me iksa kontruens ai ai kanë dikur sahabë. Si meke, kuzur, pashkanë, ka dal zonën? Ka dal zonën. Njëra që vin dhe hin si zot nin me ke pa gëzu kush me thon ku po shkon, këso on kallë kë pun. Sikur se keme zekë, shirimin me e kësë kanë liku shumë në, dëmohon, dhe më honë, thëllimin dhe dhe zgjrimin e autoritetit të begamberit ali e i të që të zonë. Kënë që dhe më honë, po henë edhe asë kështë po guzonë kështë me i thamë. Edhe të këtu, aja ka di që që më të tjeshtë për me imoj së të bënë, i ka detyru me imoj në vetë i graëtë, fëmijitë një pasurinë, gjitha, që njeri të mundë me qëka motivojët me atje për pas me kaxi. Ska mo, kur, ka... pa, më, kërë ka... kërësë shbesimi një dhe këtë elën e të elën e të elën. E të elën e të elën e të elën e të elën e të elën. E të të lau për këtë edhe. Në janë në kejamë. Në njerët e kepo, Allah përri në të redhunja, për punë. Në kërë që kërë të elën e më ukejitë, kërë ka fë qërëtërë qëhënë podhënë familja. Sëshmoë. Nuk po e ka, e, e, nërta ka përdu me, me përta. Për po, kur të kapi valë dhë njësë, harran që e ka duke në tjallë. Harran. E kësi njës, për mërë dhë njësë, përmënë Allah në heratë, po, pak më shtiri, sësit dhë njësë. Kur të kapi njëri stikleti i gjëhenimet, të po, qëka të dhë? E harra. A ban me e shpagu këtë denim me babane në menonë nëbëjë. Allah nërujtë. Nësa du të shum, kërsnus, me konë këtë denim i dhimë shumë, nësa du të me konë i të mërë shumë, që njerë me konë i gati shumë, me prejnë me pagu për me më pëshu vëtë. Për shumë, pas taj, shkën duke hu, shtu pazarit, tukurit pazarit, me familje me në gushtë, në të këpëtëm grunë, fëmijitë, këtë jepë, këtë jepë. Vesh, që të më qapë, ku e ki parimet, ku e ki kënarin, apo ku e ki fuqin, ku e ki, ku e ki, ku e ki bindin, ku e ki besimin, që jenë gjendje për e kështukat, nësens, burri, thët, tërimi që adhë, hi, për, në ka dhët, dhe të përsojmë ta, unë e pëhi, nësens, nësens, nuk ka, nuk, nuk, nuk, nuk guzim, burëni rëallë, përrem rëallë, برسانيين بالبسيمات هات. هات بسيميت kuptu drejt, se kanja se kan besimi kso nat kuptim teorik mire kan. Ed po sikur se kan Allahu Jellala desangabe dona. Wala ma yadkhul al-iman fi qulubikum. Qalet al-araabu amanna. Des araab bezon kan, la kan besu. Allahu shakan, kul lam tu'minu. Ya askeri besu alaya, walakin qulu aslamna. Vëllën ma jetë të këllin imanë fjekullu. Gjë thunin jë thuni në nështru, po, në këna përruqë që të të të, po, këto, po. Ama me hi imanin zëmërë, me ushu zëmërë, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me ndërtu personitetë me besimë. Këjo procesë, kësoj beshë po, në këllajtë. Apo, eke nukë këllajtë, këtë dëmpunë. Me jë po kërë imani bëhet pjesë e besimtaritë, ndrykëshë është bojëria përstaj, ndrykë dysh ushtrinia pastaj gjithçka nuk isha më. Nga se jap jap në kuptim tjetër besimin e Allahu te Allahu. Dallja shiko dallimin ato. Sahabet po po ku largun. Mi po ja ashabe sa mora. Are you Filipino? Mnyra? Edhe muslimani komo si me gabu. Mir po gabimin besëtorë sigurisë, njëra vera se ke po mlidh mlidh oh, të thosh ti tash bian shi çile ato. A baronsinat aty që sosh niman Njën bëgja fa gjatë njësidimit, që kër të vinë, të erin, pravesh dhe të tje kënë marrënë. Edhe një mësliman, bënë gabim, në në në nëshu, mirë për është, si përfasur, me njerë këndelë dhe të dhe. Një në sihat, një fjall, i kujtu edhe qëka, me njerë këndelë dhe. Sa më pëndikim besimit të këbesimtari, aq me i thillë gjumi gafletit të, të, të. dhe në besimit të besimtari, apo a që ma thellë rrëshqet në më mëkat e sënqot ato. Këto dëllime dhe. Aja që të mand të zgjurët është ndikimi i mandin zemën tonë. Hef të sabët, dhe është. Ndodhe, ndodhe, mirë po, një thyrje. Këthes e hatashmet, parona, s'ju ka prit me deve më ngajtë. Ka kësui pi deve se, pi kalit e, nuk adohë që në komë ma shpejtë shkanë. Qëka i nuk të kësavë? Iman jështë aktivizu me nëmë Në e me sentarëi mënë me gabove që dhë Kifrikallonë, subhanë Allah Sikur së mëjënë dhe zjitha Së ahjë Kifrikallonë të të të të më këtë zëmonë Subhanë Allah Allah për mërënë të atërë Bërë në spoko në respekë për Allah Bërë në spoko në për qëka që kë e kë imanë Bërë në spoko në Allah mërë për të të eqë Nimejë a këmë frikënë Duhet Dohet me të ndrungë këtë dhalë. Iri po, kërse kopë njerë nga fletë i së mëna, asë ajetë i si për përshypje, asë hadikë, i ka besu në to. Mi po, me të këthi prapë betej, ku pëti më të fëqishëm, dohet me pasë i mënë të forta. Dhe i huninja ka pësime shumë ta. Edhe i këmi tësikë disa edhe për rrugë që i këmi kaluërën dhe në kaluërën, që da këtu e më të vërtet, në më honë të rëndë e dhote gjellëvala me tona, të në edukan. E kështu të më të në nërëzharë, dhote të këtuë sirën e pejga mërësën. Njoveq, arafime historike dhe trajëtim kronologi këte njarë. Njarë, jo, gjithdo le e levize e pejga mërësën, gjithdo njarë që në në atë ku, ka me dhjetërën, mëndi me qinë rëmsime edukative, forimzime, inspirimë, nje qështu të muslimonitë, shtu të me qenë ekstu të në nërëzharën. Në bëja edhe është rëndësi që me kuptu, sërëvejtë këtë si dhe këtë biografi të përkëmërësonë nga së është, me dëverëtet zbërthimi praktikë njëtë një përdesme të asaj që Allah ka kërku u për e njëhënë. Këtë dhe qoftë, me kash përdu me do fundë, Allah gjëllëva në, në këndeltë me me, me, me me dritën e imanit, e Allah në mundësof që me dëverëtet imani me dhebërtu në gjitha përët e, e, e qenjës tonë, na freskon na von më të vërtet ë tatin që edhe kur gabojmë, çet një gabim si profesor formal që merë mori veten, do të thoni rimorë veten është edhe një edhe një kthim më i fuqishëm, edhe më i frëshëm se çka kemi thënë para para ndonjë mëkati apo ndëshimi eventual që kemi bën. Zoti është ulë për bërë ndër takimin tonë sallallahu alejhi dhe muhammedin dhe alejhi wasallam.